Розділ 23. Як ми посилюємо тривогу? Коли щось нас тривожить, найприродніша людська реакція – уникати цього. Ми знаємо, що тримаючись якнайдалі, ми поки будемо в безпеці. Але такий підхід не лише підтримує тривогу, а й посилює її з часом. Ваш мозок вчиться як науковець. Щоразу, переживаючи певний досвід, позитивний чи негативний, він вносить його в перелік доказів своїх теорій. Якщо ви уникатимете того, чого боїтесь, то не матимете змоги пересвідчитись, що здатні це пережити. Недостатньо просто казати мозкові, що щось безпечно. Через це треба пройти». Мозок доведеться якийсь час переконувати, тож повторюйте цю дію знову і знову. Стільки разів, скільки знадобиться. Все, що ви постійно повторюєте, потрапляє у вашу зону комфорту, тож якщо хочете перестати чогось боятись, робіть це якомога частіше. Прийміть свою тривогу і з часом вона ослабне. Коли ми вчимося дивитись в лице тому, що нас лякає, ми стаємо сильнішими. Якщо повторювати це щодня, поступово ми почнемо відчувати, що прогресуємо. Уявіть, що було б, якби наступні 5 років ви приймали рішення залежно від того, чого хочете досягнути, а не через страх. Ми уникаємо дискомфорту страху у багато способів. Якщо вас тривожить якийсь масовий захід, імовірно, ви на нього не підете. А може підете, але перед тим добряче вип'єте. Тієї миті алкоголь притупить тривогу, але тоді у вас буде бажання випити перед кожною такою подією. Є ряд поведінкових парадигм, що теж швидко притуплюють тривогу, але вони не допоможуть менше боятись у майбутньому. Власне, вони роблять цілком протилежне, вони живлять нашу тривогу перед майбутнім, тож ми стаємо залежними від них. Ось перелік розповсюджених поведінкових конструкцій, що заспокоюють тривогу тут і зараз, але в довгостроковій перспективі не дають нам рухатись вперед. Втеча Хай то буде вечірка, супермаркет чи якийсь замкнений простір, коли виникає тривога, нам хочеться якомога швидше звідти втекти. Уникнення тривоги Тієї ж миті, коли ви відмовляєтесь від запрошення на якийсь громадський захід, чи замовляєте їжу додому, щоб не відчувати тривоги, яка виникає у вас у супермаркеті, вам миттєво стає легше. Фух, сьогодні мені не доведеться через це проходити. Але довше ви чогось уникаєте, то сильнішим стає ваш страх. А потім настає день, коли ви мусите глянути йому в вічі, але для вас це вже нестерпно. Механізми компенсації це може статися після того, як ви переживете надзвичайно тривожний стан. Скажімо, людина, яка дуже боїться чимось захворіти, починає несамовито митись після походу до лікарні. Перечуття. Також відома як підвищення чутливість – це коли ми прокручуємо в голові найгірші сценарії, що можуть статись у ситуації, яку ми боїмось. Ми часто переконуємо себе, що це корисно, адже так ми будемо до всього готові. Та насправді це призводить до підвищеної настороженості, хвилювання та власне тривоги. Пошук заспокоєння В моменти тривоги та сумнівів нам хочеться, щоб близька людина заспокоїла нас і сказала, що все буде гаразд. Людям тяжко дивитись на змучених коханих, тож вони залюбки заспокоюють нас, щоб гамувати нашу тривогу. Та з часом ми звикаємо до миттєвого полегшення, та стаємо залежними від цієї людини. Ми не можемо навіть із дому без неї вийти, адже лише поруч із нею почуваємося в безпеці. А це неабияк впливає на стосунки між людьми. Безпечний режим ми часто покладаємось на речі, які асоціюємо з безпекою, коли самі не можемо впоратись з тривогою. Скажімо, ми не можемо нікуди піти, не взявши із собою ліки про всяк випадок. Або ж скрізь носимо мобільний, щоб постійно дивитись на нього та уникати розмов. Підсумок розділу Коли щось нас тривожить, найбільш природна людська реакція уникати цього. Але втеча від страху лише посилює тривогу. Недостатньо просто сказати своєму мозку, що щось безпечно. Щоб повірити, треба через це пройти. Мозок доведеться якийсь час переконувати, тож повторюйте цю дію знову і знову. Усе, що ви постійно повторюєте, потрапляє до вашої зони комфорту. Якщо хочете перестати чогось боятись, робіть це якомога частіше.